заповідаючи вісім без аудута. І хто б то був, пане Добродій, подумав, що з такого дурного міста вийде такий мудрий хлопець. А поборця, подумавши хвилину, і заповідаючи в свою чергу контра, відповів, «З нашого міста, пані Дзяшку, виходили колись дуже мудрі люди, поети, біскупи, навіть міністри, воно то, що лише з тої пори, як утворили раду повітову, нараз здурніло». Провівши вакації на селі у батька-мами, мій моральний вибрався на університет до Відня. Скоро вивчився по-німецьки і на природописнім виділі робив такі поступи, що на нього дивилися, як на будучого доцента. «Мав сиві очі, високе чоло, русий вусик і голос, подібний до звуків віолончелі, правда?» – перебила графиня. «Так, пані, ви вгадали». Він навіть грав на віолончелі, але як ніхто не слухав. Гарний був. Доктор поправився в кріслі. І щоб гарний, того не скажу. Симпатичний. Про красу не дбав, не старався подобатися людям. Але у жінок мав щастя. І того не вмію вам сказати. Знаю тільки, що інспектор був не від того, щоби женився з його сестринкою. А він... Йому вона навіть подобалася, але як запримітив, що інспектор має такі наміри, відсунувся. Як то відсунувся? А це було так. Скінчивши філософію, прийшов просити у суплінтуру. Тоді не було місць, прохачі відходили з нічим. Але його привітав інспектор дуже ввічливо і казав, що для нього місце має. Розговорився. Малював йому веселі образи будучності, як то він купить собі хату, розведе сад, город, пасіку і буде далі студіювати природу практично. Ожениться. Казав, що навіть дівчину має для нього. Натякав яку. Мій герой догадався, що це інспекторова своячка. Пішов і більше не вернув. Подання посаду не вніс. Дивак. Причому тут дівчина? Що вона винна, що її дядько необережно забрався до діла? Ваша правда, він був дивак, мав хоробливу амбіцію. Хотів усього добитися власною працею, без протекції, котрої ненавидів. Може, він і зле зробив, а може так і писане було в книзі «Життя його її». Позволите скрутити папіроску? Крутіть і куріть. Люблю, як вечером мерехтить вогник і снується димок. Це додає оповіданню життя. Бо воно мертве? Навпаки, ваш герой мене дуже цікавить. Я його ніби знаю, сказала, сміхаючись графиня. Але я все-таки стою на своїм, що папіроска оживить ваше оповідання. Знаєте, як воно гарно, як пастушки, лишать вогонь на стерні, і як димок з нього снується. Я не поетка, не вмію сказати того, що чую, але чую. Оповідайте. Мій герой, – говорив доктор, струшуючи попіл з папіроски, сказав собі, – буду лікарем. А щоб добути на студії гроші, став домашнім учителем в одного графа. «Говернером», як тоді казали. Зразу почував себе ніякого. До обіду сідали у фраках, розмови велися, як діалоги в театрі, треба було числитися з кождісіньким словом. Хлопець, котрого вчив, була добра, але розвезена дитина. Одинак. В нього замолоду вмовляли, що він будучий дідач цілого доволі великого маєтку. А це тяжко погодити з основами педагогіки, котра від ученика вимагає деякої покори супроти науки, а пошани – супроти вчителя. Хлопець знав, що гувернерові платять, і що як він не схоче вчити, то наймуть другого. До того різниця обряду національності. Це теж не значення. Не раз мій герой хотів кинути своє добре місце, їхати до Відня, бідувати, але бути паном свого часу, бути вільним і неприниженим. Але тримав його великий гарний став, у котрім він залюбки рився, розсліджуючи його фауну і флору. Тримали його великі ліси, повні всіляких дерев, корчів, і тримала його... «Хто? Хто такий?» – питала зацікавлена графиня. «Вона».